állatlanul üvöltözni, írás-tudás nélkül a, kö a közönségből, hogy de jó, rohadt oroszlán, ed meg az nem ember. Nem most az évvel ezelőtt a... ugyanezt nyújtották. Az, amikor összeütközik két autó,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 hogy ezek nem megvágva vannak, mert nem kerül elő utána ez a nyomorult játék az ágyalól. Hmm. vagy ha mégis előkerül, kivárja azt a három, négy, 6, 8 percet, amikor egy gyereknek nem csak lefagy az arcáról a mosoly, hanem tisztességesen elkezd szerencsétlen bőgni, hmm. tiszta szív. Na most itt a Dedio 5 videók között van egy olyan, ahol az apa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 Törölték bele a lábukat, amíg nem szódjál. A gyerek sírva fakadt. Na most az a kérdés, hogyha ezek tényleg, ö, tényleg megbánták, amit tettek, és tényleg tisztában vannak a tettüknek az erkölcsi ö, súlyával, akkor egyrészt